Doina Ofrandei Doamne, iubirea noastră răstignită e în palma Ta, ca o inimă străpunsă cu semnele crucii pe ea. Doamne, iubirea noastră e în palma Ta ca o lacrimă ce din ochi se prelinge așteptând cum până dreptății Tale să se îndure de ea. Doamne, iubirea noastră e în palma Ta ca o față arsă de patimă așteptând cuvântul balsam care se aline rana ce -o poartă pe ea. Doamne, iubirea noastră e în palma ta ca o cerșetoare smerită, tăcută la poarta ce duce prin coasta ta. Doamne, iubirea noastră e în palma ta cu o haină de nuntă udă de sânge așteptând pe golgota neputinților chemarea ta. Doamne, iubirea noastră e în palma ta, cu creștetele rănilor, cu creștetele rănilor arzând de rușine, fiindcă s-a bătut atât de stângaci pentru slava ta. Doamne, iubirea noastră e în palma ta, ca un ogor tăiat de brazde în care a căzut sământa ta. Doamne, iubirea noastră e în palma Ta ca un palor de foc al numelui Tău care a tăiat sămânța gândului rău ce încolțea. Doamne, iubirea noastră e în palma Ta ca o boare de brad, ca să potolească ar și din așteptarea Ta. Doamne, iubirea noastră e în palma Ta ca un jar pe care arde smirna doinelor. Și tămâia rugăciunilor spre slava ta. Lacrimă pentru taina ofrandei. Doamne, în palma ta inima noastră, ca o pungă plină de talanții rugăciunilor de iubire, de slavă, de mulțumire, ai luat. Și fiindcă toate le știi, la rănile păcatelor noastre nu te-ai uitat, ci veșmântul de nuntal al harului ne-ai dat.